Ірен Роздобутько Все, що я хотіла сьогодні Видавництво Фоліо, місто Харків, 2012 рік Читає Таїсія Дружинович В мені немає нічого видатного, нічого з того, через що на мене можна було б звернути увагу в натовпі На цьому варто зауважити перед тим, як я розповім про цей день Моє ім'я нічого не скаже тому, хто потім шукатиме аналогів, скажімо, в мережі інтернет. Хоча моїх тезок в цих аналах безліч, я лише одна з них. Мене звуть Маруслава Славка, прізвище Малько, тобто ММ. І оце ММ з'явилося на світ 27 років тому. 22 вийшло заміж, оселилося в одному з районів столиці і почало функціонувати в житті, як тисячі або мільйони схожих на ММ. До тієї миті, як теплим осіннім днем, вийшло на поріг обласної лікарні. Власне, це трапилося сьогодні. 8 годин 0 хвилин Я вийшла на поріг обласної лікарні і поглянула в небо. Воно було рівне, гладеньке, мов полотно, без жодної хмаринки. І рваними лежало в калюжах, як штукатурка, що сипалася зі стелі. Відверто кажучи, я ніколи не вживала таких метафор і сама здивувалася тому, що подумала саме так. А ще подумала, що там, на горі, за цією рівною білою стелею, є ще один поверх на якому мешкають бешкетні малі янголи. Вони танцюють, і з неба сиплеться блакитна штукатурка. Потім я подумала, що сьогодні надто тепло, як для початку осені. Такої осені я не пам'ятаю за все своє життя. Так було хіба що в дитинстві, коли тепла осінь тривала до кінця жовтня, і ми ходили по килиму жовтого листя, шукаючи найбільші з рожевими судинами та коричневими перетинками – і фантазували, що це листки, які нам пишуть дерева, і читали їх ці листи, мов хіроманти долоню, вгадуючи свою долю за цим переплетіннями судин. Я завжди бачила на таких листках свої незвичайні пригоди, мандри, далекі країни, Зберігала ці послання в книжках і дуже шкодувала, коли згодом вони розсипалися в моїх руках, перетворюючись на порох. Потім я подумала, що ця осінь, що ця осінь, і не хотіла домірковувати до кінця, бо продовжувати цю думку було нестерпно. Я витягла з кишені довідку, яку отримала у віконці реєстратури, і подумала, що Вадим – це мій чоловік. Сварив би мене за таку недбалість. Хіба можна ось так розвернутися і біти? Треба було сісти в чергу і все з'ясувати. Але я ненавиджуся йти діти в чергах. Тим більше, коли маєш такий папірець, на якому все написано. Певно, він розпитуватиме, чому я цього не зробила, як можна бути такою недбалою. Я зітхнула. І, тримаючи довідку в руці, мов білий прапорець своєї капітуляції, повернулася до холу лікарні. Зранку там юрмилося багато народу. І біля віконця реєстратури, і біля ліфтів мені стало нудно. І завгалі, взагалі, штовхатися в черзі на прийом до того, хто розчерком пера зіпсував мій настрій, здалось досить безглуздим. Коли я здавала аналізи, мене добряче намучили, і повертатись до того кабінету не було ніякого бажання. Повертатись, сідати і з надією заглядати у вічі, бачити, як ворушаться губи лікарки і нічого при цьому не розуміти. Тому я пішла довгим світло-зеленим коридором, просто так, аби йти. На зустріч мені лікарі та медсестри, групами з вранішньої літучки чи поодинці, із пластиковими контейнерами для пробірок. У пробірках коливалась густа, майже чорна кров. Певна ось така частинка мене також зберігається в контейнері. Стоїть тихо разом з іншими, не тече, не рухається, а лише констатує стан мого організму. Назад ці два-три куби вже не повернути. Це вже не я. І водночас це я. Моя злаконсервована інформація. Мій таємний код. Я колись вичитала дивовижний факт, що правда він стосувався іншої рідини вина. Коли на лозі визріває виноград, вино зроблене з нього і заховане в погребах починає грати. Вичавлені, переброджені, заховані в пляшки часточки того, що було живою ягодою, ще зберігають пам'ять про те, як сонце щодня розпирало їхні боки і як вони наливалися життям. Вино на короткий час здатне відчути себе частиною цілого живого виноградника перед тим, як пляшки припадуть пилом часу або потраплять на чийсь стіл. Моя пробірка, певно, так само нуртує зараз, тому що я хвилювалась. Дійшовши до сходів, я нарешті помітила молоду лікарку, яка нічого не стала, не несла в руках і не дуже квапилась. «Вибачте, будь ласка», – сказала я. Лікарка, чи то була медсестра, зупинилася. Вона була моєю ровесницею. З-під накрохмаленого ковпачка у неї виглядали світлі локони. Вона кинула швидкий погляд на мій білий плащ і корсівки. Деякі жінки завжди мають оглянути одне одно перед тим, як вирішити, чи варто зупинятись. «Я вас слухаю», – сказала вона. Я помахала перед нею довідкою. «Ви б не могли мені трохи допомогти», – почала я. Це справа не моя, але дуже важлива. Це довідка моєї близької подруги. Вона здавала аналізи і сьогодні попросила забрати результати. «А чого вона сама не прийшла?» запитала дівчина, не кваплячись брати в мене з рук білий прапорець. «Ну, ми домовились, що це зроблю я. Тобто я першою маю знати, що з нею. А потім переповісти своїми словами. Моя подруга дуже вразлива. То підійдь до лікаря. Звісно, але це має зробити вона». «А чого ж ви хочете від мене?» Дівчина вже почала нервуватись. «Я вас дуже прошу. Можливо, у вас є найближчі подруги, і ви знаєте, як то воно. Одне слово. Ви могли б подивитись, ну так, стороннім оком, і сказати, що це за... Розумієте, я маю їй щось сказати». Гем, давайте». Вона взяла довідку, втупилась у неї. Кілька хвилин ми мовчали, потім дівчина поглянула на мене. «Погано», сказала вона. «Дуже погано. Я вам не заздрю. Порадьте її самі. Проси дізнатись і не лізьте цю справу. Є лікар. Він знає, як про це говорити. Більшого сказати не можу. Не маю права». «Але ви можете хоча б сказати, скільки їй залишилось. Я маю це знати. Це дуже дорога для мене людина. Прошу». Дівчина ще раз вступила сюди, відко зітхнула. «Приблизно місяць. Можливо, пару тижнів». «Гадаю, не допоможе навіть хімія. Справа зайшла надто далеко. Співчувай ваші подрузі. Вона молода?» «Молода», – відповіла я, подякувала і пішла геть. Знову на вихід. Вісім годин, п'ятнадцять хвилин. Знову на вихід. На те шалене осіннє сонце із блакитними калюжами на землі. «Взагалі я дуже люблю, ой, можливо, вже краще казати, любила пореготати». Я могла реготати над будь-чим, зокрема над собою. Гадаю, я так сама себе засміяла, що, певно, через це і розвалюється моє життя із Вадимом. Щоправда, поки що він про це не здогадується. Просто нічого, що стосується мене, не сприймає всерйоз. Я до цього звикла. Намагаюся не турбувати його своїми фантазіями чи бажаннями. Знаю, що вони завжди розбиваються, об скелю його розумних заперечень, логічних доказів, Тонуть у хвилястих графіках, які він часом любить вимальовувати, аби довести мені мою цілковиту бездарність щодо реального життя. Тому я зупинилась на порозі лікарні та думала, що зараз йти додому категорично не хочеться. Треба все перетравити на самоті, поки зможу зайти до хати, весело розмахуючи цим білим прапорцем, і вимовити крізь регіт якусь фразу на кшталт. Ну, от, нарешті, зовсім скоро, ти зможеш цілком легально бігати до Ленки із третього під'їзду. Але поки я зможу вчинити саме так, треба подумати. Подумати про те, що сьогодні надто яскраве сонце. Надто спокуслива осінь, і на мені новий білий плащ, в якому досить спекотно. Ні, не так. Що за банальщина в таку вручисту мить? Я обережно поставила ногу блакитну калюжу, ніби вже ступила на небо. І поверхня задрижала під нею, вкрилася дрібним золотим тремтінням, мов я наступила на невідому живу субстанцію. Цікаво, чи стану я такою субстанцією після. Адже ми вчили закон коло обігу природі, ніщо не стає нічим. Вода випаровується із землі, повертається на небо, стає хмарою, зхмариться дощ. Одне слово, у мутрої природи все до ладу. Ну, добре, я випаруюсь, піднімусь нагору, побачу, що там є. За блакитною стелею, де танцюють янголи, потім упаду дощем, можливо, ось у таку калюжу, потім стану квіткою, травою чи деревом. Непогана перспектива.